Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts a Plaça de Nou, al programa de Castells, a Ràdio Mollet, el 96.3 de l'FM. El programa que cada dilluns, si l'escolteu en directe, o dissabte, si escolteu la repetició, us porta tota l'actualitat de la colla de la camisa de vercladet, de la colla local, els castellers de Mollet. I també, quan tenim temps, us expliquem les notícies del món casteller. Aquesta setmana, el programa anirà dedicat, sobretot, a la, la, la part de les coses de casa a la sortida que hem tingut als castellers de Molleta, que cap de setmana hem anat a la Catalunya Nord, concretament a, a Baó, on eh, hem estat tot el cap de setmana convivint amb els eh, companys d'aire nou de Baó i la... actuant amb els castellers del, del Riberal. Tot això ho comentarem una miqueta després. Avui anem a presentar l'equip que, que fa el programa. Avui tinc eh, l'equip habitual. A la meva dreta tinc el... Al Juande, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Avui, més a la dreta tenim el Wally. Ah, hola. Hola. Que venia amb la dreta, eh, que tomo. Sí, sí. Canviar-li la mà de puesto, eh. No és mal que ve s'obrem a l'altre costat. No, no, canviar-lo. El posem amb ell d'esquena, i estem esperant que, que està a punt d'arribar, que ha trucat que estava en un embús al Roger Parera. Està embussat. Està embussat. <ríe> bueno, eh, eh. De tant menjar, aquest cap de setmana. <ríe> eh, els controls tècnics i el Dani Padilla, que us parla amb Bori. Doncs eh, comentar que aquest cap de setmana he fet la, la sortida, hem fet l'última actuació de la temporada, però que la colla continua assajant. Sí, ja s'han acabat els castells no, no tenim més actuacions programades eh, de cara al tram aquest tram que queda de, de la temporada 2012, tot i això es continua assajant, evidentment els assajos ja no seran tant de, evident, de preparar una actuació a plaça i de clar, tan intensius, però sí que seran d'escola castellera per dir-ho així, mantenir la forma i sobretot ensenyar a la gent nova i a la gent no tan nova que aprenguin eh, no, no teòrica castellera sinó pràctica tot això és per la presentació? Sí, uh, ostres, em penseu que ja, està, ja havíem entrat en matèria. Sí, sí, és presentació, ja. <coughs> que, com que la, la setmana passada no vam dir ni, ni horaris d'assaig ni ni adreces, ni tot això, doncs jo crec que aquesta setmana n'aprofiten que ha sortit el Juan de moment de l'estudi, doncs on anirem, on anirem Bueno, segem els, els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit al centre Civic Lera, el carrer Cervantes si s per la porta principal o el carrer Ferrocarril si s'entra per la porta del pati que és per on s'ha d'entrar i sortir quan el centre està fora del seu horari d'obertura. Mm -hmm. Doncs el que també continua són els, uh, els assajos de, de l'escola de gralles que arrel de Diada hem tingut una, una nova incorporació, s'ha incorporat la, la Murri a, a l'Escola de, de Gralles, i el divendres passat doncs, vam fer una miqueta amb la, amb la Gemma doncs el, el planning de com queda la situació de l'Escola de Gralles, el que farem, continuarem assajant l'Escola de Gralles mentre continuïn el, els assajos de, de la colla. Molt bé. Això és, és els divendres a partir de les 7 del vespre. I que també hi haurà són les reunions de junta i de tècnica. La reunió de junta és el dimecres, a partir de quarts de vuit, vuit del vespre, i la reunió de la tècnica el divendres, a partir de les vuit. Què més? Els telèfons per contactar amb la colla. Telèfon fix del local, 93 579 41 16. Normalment us atendrà un contestador. I el telèfon mòbil de la colla, 615 384 482. Aquest sempre el porta algú que contesta in person. Mhm. Uh, també tenim la nostra pàgina web, www.castellersdemollet.cat. I el correu electrònic, info arroba castellersdemollet.cat. El Roger ha arribat, eh? fa una estoneta està aquí ara passant càl·les. Sí, sentiu aquí i, i i la, la part, com es diu, multimèdia, no, <ríe> <ríe> interactiva del programa. <ríe> Doncs que és el que anàvem a recordar ara, per participar en directe al programa, si ho voleu fer per telèfon, cosa que ja pràcticament mai fa ningú, és el telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66. I el que sí que normalment ja acostuma a fer més gent, doncs és deixar algun missatge a través del mur del, de la pàgina que tenim a Facebook, que és, eh, si no recordo moment, www.facebook.com barra castellersdemollet, i ve al perfil que tenim a Twitter, que és arroba castellermollet. Eh, què més? El, el programa es pot sentir també bé, tantes vegades com vulgueu mitjançant el podcast, quan, quan, el, puguem, quan el podem penjar, perquè els últims, les últimes setmanes s'han s'endarrerit una miqueta més del que és habitual, però ho acabem penjant. Tard d Sí, més que res, sobretot per, per la part de Tarragona, que hi ha uns quants... <ríe> ulls. Bueno, sí, concretament dos. <ríe> que senten el programa... Que nosaltres sapiguem. Sí. Bueno, bueno tot cas, el podcast el podeu eh, baixar o escoltar-lo online a través de la pàgina web de, de la Colla. Eh, a la pestanya de la plaça de Nou o bé directament en la columna de la dreta que també sol haver-hi el, el reproductor uh -huh. de uh, enllaçat de l'últim pro... només de l'últim, si us interessen programes anteriors s'ha d'anar a la pàgina aquesta de plaça de Nou mm. Molt bé, doncs eh, què més ens queda recordar l'horari de programa, que és els dilluns en directe de 8 a 9 i la repetició dissabte d'11 a 30 a 12 a 30 Entrem un cop acabada la presentació que avui l'hem fet tota sencera entrarem en matèria amb les coses de casa comencem fent una petita valoració dels assajos de la setmana passada. Jo, per exemple, dimarts no, no vaig poder assistir per raons com sempre, raons futbolístiques, futbolístiques. però pel que m'han explicat eh, va ser un assaig una miqueta de ressaca. <laughs> ressaca de diada. Sí. <coughs> que, bueno, que es notava que la gent estava molt cansada i que no van acabar de sortir bé les, les proves que s'hi van fer però bé, fins a cert punt és, és normal, també. De cara ja no van sortir ni una. Ni una? No. <ríe> Vaig provar per a ti per passiva i no... Tu ha aquella sensació de dir bueno, la feina ja l'hem fet a diada, podem relaxar-nos una mica o... No no no. no, no, no. No va sortir ni una. No va sortir ni una. Jo no, no. no ja, ja no tocava. No. no va sortir ni una. Vale, vale. També va ser, bueno, primer de tot, bon vespre a tothom. Hola. Hola. Um, jo crec que va ser, a part de la ressaca, que sí, va ser el primer assaig de, de molts que vam poder fer coses sense tenir una, un objectiu, que era preparar la diada. O sigui, no sé, jo menys recordi recordo els, els assaig d'últimes últimes 3-4 setmanes, o potser més, era, saps, amb el cap posat la diada. I va ser el primer assaig que vam poder provar coses diferents. Vull dir, fins i tot ho deia el Juan, eh, no?, a provar coses de canalla que, que no els podies haver fetes les últimes 4-5 setmanes. Això sumat amb la ressaca, pues, clar, <laughs> fa que quedi una cosa, jo... Jo continuo pensant que no sí, va sortir com res. Sigui com sigui. <ríe> no va sortir res. No, no, no, no és que per això no... era per trobar-li una justificació. No, no. no. Jo... És, que, és, que per, és que per això no va sortir res, eh, per tot jo això. Vaig crec, jo vaig pensant, no, no, això no pot ser. <ríe> això no pot passar. Sigui qui sigui, el dia que sigui... No, però això, això també ho hem de dir-ho a la gent, i que, escolta, tot i que no hi hagi diada i no hi hagi cap objectiu, o a menys de cap eh, actuació ja important, segueixen a mm. 20 assajos per seguir, per seguir creixent, sobretot aquesta gent nova que ha entrat. Se sí. bueno, la sàpiga motivar perquè vingui els assajos. No? Aquí sí hi ha una creença bastant generalitzada amb la gent que té poca experiència o que ha viscut poques temporades o o com sigui, que és que un es... podria arribar a pensar-se que amb la inèrcia que acabes un any contínues el següent, i això mai és així. Sempre um... acabes l'any i fas l'aturada d'un parell de mesos o, o a vegades sense aturar, no? com l'any que vam anar a Fausença a la Candelera, al sí, 2011. Ja I cada començar d'any és com tornar a començar una altra vegada, potser no tant, però sí mm. sí que s'ha de començar a treballar des de bastant enrere, agafar en carrerrilla i no només nosaltres, eh? No, totes les colles. Totes, totes, les, totes les colles. Les colles. Eh? Totes les colles fan eh... Sempre ha passat això. Un es pot preguntar, però per què? Per què no podem seguir una la mateixa inèrcia? Per què no? Perquè la canalla va creixent, els objectius es replantegen... Sí, hi algun quilo de més amb el típic... Els torrons. Torrons i també equips de treball també... Renovats. Nous, renovants, amb noves idees, que quan és... Això sí que és veritat, i aquest any suposo que com... Igual, com ha canviat la tècnica mig mi, camí, pot que l'any que ve, si és una mica continuista, igual... No es noti tant, però... No es Però l'efecte serà. Sí, es notarà, sí, més sí, o menys, si fos, però es notarà. Si fos continuista, eh? Si no sí, dic que no... Sí. Uh -huh. Evidentment. En tot cas, l'assetge divendres... Eh, sí, l'assetge divendres... Antigues sí tenia... cares noves. Exacte. <laughs> sí, sí, correcte. Les coses van sortir millor, l'assetge divendres, o van sortir bastant, bastant bé, no? Ens van fer proves de... També se de l'objectiu era l'actuació de Baó. Tota la primera part va ser de cara a l'actuació de Baó i la segona part doncs, van fer proves perquè pugi tothom i perquè pugi tothom que, que considera la tècnica. I bé, doncs, eh, després de tot això, divendres hi havia un, un grup de gent que ja començava a queixar-se, com sempre, quan era que... A la que s'acaba l'estiu, que ja volen assajar vins, i vam començar, a, bueno, vam fer l'assaig a fora i hi havia alguns que, que es queixaven del, del fred. Però bueno, Home, això... Divendres feia una mica fresca, però no arribava a fer fred. En tot cas, tota la gent que vam anar a Bó vam poder constatar la diferència entre el fred que feia l'assaig i, i la temperatura que hi havia <ríe> O sigui encara no fa fred. Ja t'ho dic, ja. Ten Tenint en compte el fred que vam fer a Bó, encara no fa fred. Encara no fa fred. Com a mínim... A l'assaig, encara que fes, eh, no, fe, no fes, no fes... El vent no era el mateix. No era, no era el mateix. No, no, és que a més a més, fins ara no es pot queixar la gent perquè no No, no, no. O sigui, no, no, no. Veure, si poden fer comentaris. Feies fresqueta, però amb una petita gegateta ja feies, vull dir... No, no amb, camisa, amb camisa i una samarreta a sota ja estaves bé, no, no feia fred. Mm. Té que fer fred encara, eh? Mm. Jo crec que, a partir d'aquest i vendre, s'estan si patint i segueixen tal com estan avui, jo diria que ja sí. Bueno, això, bueno, això ja... També s'ha de tenir en compte que hi ha moltes colles que assagen tot l'any al carrer. I que no tenen un local cobert. Sí. Mm. O fins i tot això, colles grans que assagen a un pati i... Sí, i sí, el... si es refereix a Minyol, Minyol no té pati, no té cobert. No té cobert. I la Franca sí, té cobert. Sí, sí, sí, si, a la Vila Franca. Sí, sí, a la Vila Franca, a la Vila sí. I a sobre de la sala de l'alçada té el gimnàs. Bueno, hi moltes altres. Bueno, retira la pregunta. I no hauré més preguntes. Senyor. I moltes altres, sí, a part de minions Sí, Capgrossos també tenen espalla dins, però acostumen ja, a ser ja fora. Local. Sí, algunes no tenen local i algunes tenen el local denunciat i s'han de posar samarretes de colors per reivindicar. Bueno... Entrem en, Entrem en matèria de sortida. sortida a Baó, Baó, sortida de dos dies. La, diria que és l'única sortida d'aquesta temporada que hem sí. anat a dormir. Bé, bueno, a dormir. Que hem sortit dos dies, millor dit. Sí. Hey. Sí, a veure, hi gent que no a dormir gaire. Ha sortit, eh. En el moment de pujar a l'autobús, res feia presagia que en el moment de baixar la gent tindria tant de fred que l'aire nou de Baó seria tan nou i tan fred. Sí, sí era nou perquè això s'estava renovant contínuament. Sí, tenen una fàbrica del vent allà, molt a prop. Vaja. El Canigó, no? No està gaire lluny, no. En cas, dir per la gent que no que no sàpiga o que, bueno, recordar tot cas, que Baó està a... al costat de Perpinyà, a molts sí. pocs quilòmetres de Perpinyà. No? Cinc, no? Potser... Sí, està ben, ben a la vora. Si no et fas un embolic com el vaig fer jo, que per anar-hi vaig trigar tres quarts d'hora des de Perpinyà i per tornar uns cinc minuts... <laughs> L'ambulín me vaig fer la nada, eh, la tornada. <ríe> doncs està es volejant al voltant d'allà no? mateix. Allà mateix. Mm. poble de 3.000 habitants, aproximadament, ah. petit i ah, Jo pensava que eren 150, però que eren els mateixos sempre, <S 'anaven> canviant, <ríe> no, de, de casa sis. Sí, <ríe> fos inequestres. No, si que... no 3.000 habitants, <ríe> segons la Wiki, diu 3.000 habitants. <ríe> La quién? La Viquipèdia. Ah, vale, pensava que era, jo què sé, pensava que era l'alcaldessa d'allà. No, el que, sí que, el que sí que és cert és que... El que sí que és cert és que jo vaig moltes cases com si fossin de segona, de segona residència, diré jo. Eh? I de segona mà, també. Eren un de curar. Eren un de curar, la gent d'Aironou va sortir a la finestra a que va passar el personal... Públic, jo crec que hi havia una, concretament, una persona concretament, que era una, una rosa petita, que aquesta l'han comptat al set, l'han contat com a mínim cinc o sis vegades. que jo la vaig veure tot el cap de setmana tot arreu. O sigui, aquesta té dret a votar com a mínim set o vuit vegades. Fem aquesta broma perquè l'associació Aire, Aire Nou de Baó, que és l'associació en què està inclosa la, la colla de castellers del Riberal, a part de castellers, també tenen diables, tenen... Tavals, capgrossos... Surullosos etc etc però que sempre són la mateixa gegantés. gent que es, que es van canviant de vestit i son, o sigui, ah. que fan tots els papers de l'auca, que hi ha un nucli així que, que més o menys fa de tot, no? Ah. No, no? I té molt de mèrit el que fan, eh? Uf, ho comentàvem, de que mantenir la cultura catalana allà dalt quan realment és un... A nivell de França no té res a veure, vull dir, no, no, no està gens recolzat, té molt de mèrit. Mm. Molt de mèrit. Mm. Bé, doncs ens posem ja directament a la sortida, vam quedar migdia a... Al El Hoquei bueno, sempre quedem a la cafeteria del costat, sí. <ríe> perquè ja de, de fet tothom va ja directament cap a la cafeteria. <coughs> a les I, 12 del migdia. A les 12 del migdia vam sortir... Vora la una, eh? Vora la una, sí, sí. sí tres, un, tres quarts sí. d'una passats. Sí, com que no teníem pressa, sí, sí, fins sí. que no va arribar a tothom. Doncs pues a les 12, una a quart, una a metge fina, mm. sabem sortim. Sí, I aquesta sí. vegada doncs, també vam, vam carregar part de l'equipatge de tothom, que Déu-n'hi-do, sortíem per un, un dia per passar una nit i semblava que tinguéssim allà equipatge per passar 15 dies o... Sembla que anéssim d'acampaments. Sí, sí, sí, sí jo, bueno, jo, jo no puc dir res, perquè jo portava una bossa enorme. Sí, sí, jo era un d'ells, jo era un d'ells. No sí, sí. era un entre el matalàs, entre els pantalons, la camisa, que si una muda, que si la tovallola, que si el pijama, no sé què, una bossa enorme quedava jo, tu. Això que no fa servir mai. Sí, sí, ja, sí, sí, sí. Després, sí. normalment, a l'endemà, tothom va amb la roba blanca <laughs> sí, i totes aquelles samarretes, jaquetes, no sé quantos que ha ficat per sí, si, per sí si, per si, al final queden per no. Bueno, jo una cosa que no vaig posar per si, que va ser un abric d'aquells aquell, grossos... I el que va faltar. I ja el que em va faltar. El que vas nosaltres sempre, sempre recomanem, eh, això igual Wally ho corroborar, que és aquesta sortida de sí, potser és portar només uns calzotets de recanvi, per si de cas. Per si de cas, no vol dir que te'ls hagi de canviar. No vol dir que te'ls hagi de canviar. <ríe> Perquè sempre, tot, sempre tens l'opció de girar-los, no? Un paquet de Kleenex és important. Sí. I més, tenir en compte que allà a França no hi havia ni un vàter en paper, no, no sé què collons fan. Sí, el de la sala de conserci hi paper. Bueno, sí, sí, bueno, jo no. això li demanarem al Juanen. Si ens està contant el fana que t'ho digui, el <ríe> I poca cosa més. No fa falta res més. No, mm -hmm. molt poca cosa més. Faixa la camisa... D'avui per demà... Mm. I una de, les, un, una de les coses que vam carregar, que no és habitual, era un carregament d'entrepans que va posar la colla. Mm. Doncs, eh, com que per fer la, la parada a mig trajecte, doncs, eh, teníem un excedent de d'embotits i d'allò de que, que va quedar de viada, també perquè els castellers de Rivala no, no van acabar baixant, doncs eh, la colla va, va comprar pa i es van, es van fer entrepans per... entrepans i hi havia... Patatones i aigües. Va dir que va ser un encert, eh? Mm. Perquè van fer uns, uns 100 bocates, érem 70 i pico a la, o 60 i pico a autobús. Mm. Quan bueno, van fer la parada, sí que venien els cotxes de suport. Sí, que Érem vosaltres. 76, 75, 75. total. Van sobrar uns 15 o 20 bocates, que després a la nit del dissabte van <ríe> desaparèixer. De van anar a la perla, van desaparèixer. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Jo sé gent que a les 3 del matí diu que no vaig a bocates. Jo, jo, jo, un dins, jo, jo. Jo em vaig menjar un bocata a <ríe> la merda de gust, allà a les 3 de la matinada, i sí, sí, va anar molt bé. Vam aturar Figueres per menjar els antrepans, en direcció cap a Bou, mm. i cap allà a les 4 i mitja, 5 de la tarda, hauríem arribar, no? Sí, 6... 4. 4. 4. 4. 4. 4, 4 vam arribar. Ah ens van rebre el senyor Gil, cap de colla de... Sí, sí, el que vam parlar l'altre dia també, al, aquí al programa. I vam anar pel seu local, no? A, sí, se'ns va pujar el bus i ens va, ens va portar fins allà ja ens, vam, ens va explicar més o més les normes, deia això és aquesta sala, això, això no, si us plau, no, no ho togueu, però a partir d'aquí el, el que vulgueu. Un, un local molt xulo. Uh -huh. Molt xulo. Tot i ser, bueno, era de titularitat això, de l'Ajuntament, no ho sé, però molt xulo. Mhm. Uh -huh. Sí, si sí, no, però, està bé, però... el local està molt bé. Està bé, perquè encara que sigui campestre, és mm. un local propi, i sempre que són aquests locals acollidors, no? Com que no o sigui són... que només l'utilitzen ells, no és de la sí. seva propietat, però només l'utilitzen. Sí, sí, sí. sí, sí. Llavors, el local, que... A part del local on està, diguem-ne, està dins de tota una nau industrial que hi ha moltes sales, uh -huh. i una d'elles sí que és seva totalment, i després la part de darrere tenen... És un ben fer dinar i el concert, que això sí que no és d'ells, és a tot el, de totes les entitats, diguem-ne. d'ells. Sí, sí, perquè poques, <ríe> anys, <ríe> poques entitats heu <ríe> de haver-hi... Jo vaig veure també per allà el, el Club Ciclista sí, i eh. un grup de teatre i alguna cosa més s'havia sí. per allà. Ens va dir que, que s'utilitza sobretot per fer temes més de, de, de, de qualsevol cosa que vol fer l'Ajuntament, però com a entitat són tres o quatre vull dir que no en són més. Mm -hmm. Doncs això, I la gent es va més o menys distribuir, hi havia una sala que era la biblioteca, que allà és on es va posar doncs, la, la canalla, els pares i... i, i Alguns pares. Alguns. Sí, sí, perquè... Tampoc ja acudic... hi cabien més, eh? O sigui, no, jo, jo em vaig quedar just a la porta. No, si dius per un que ja, ja directament la seva filla va dir, jo em poso aquí, però el meu pare no el vull. No. Sí. <gattern> que tothom destacava després, el dia següent, Déu-n'hi-do, quina qualitat del nou fitxatge que em fan". Sí, sí, competència directa d'amor Carles Mogas. Eh? Sí, <gattern> entre el Pedro, el Carles Mogas i el Paco, que estaven tots junts... El Pedro, no, Pedro no té res a fer. No, no, però també el deixa anar, eh? Però no té res a fer, Pedro però el té no té res a fer, amb És aquesta... <ríe> es que són el Barça i el Madrid, eh? de la lliga. Eh? El Pedro és com el soroll d'un extractor. I l'altre sí, són no. com un motocultor, no, no, no, un tractor una serra mecànica. No, no, tractors sí. i estan en plena cuita, eh? en plena collida de, de, de la Cibada. Eh? Ja et dius, jo dic jo. A part unes pujades i unes baixades. Mm. Bueno, hi havia una altra que era la, la sala de musculació, que també ens van apartar les màquines i allà es va posar un altre grup i després la resta doncs es va... A la sala gran. A ja. la sala gran i, bueno... Mm. Algú també va fer algun raconet per allà, o sigui... Sí, a la sala també recordem que és on van dormir els, la colla del... El Vall dels Pastorets. Vall de dels Pastorets de Vilafranca. Que clar, quan em ve el Gil i ja em diu «Venen de Vilafranca?», I dic «¿Cómo?». <ríe> no, no, venen els Pastorets ¿vale? Pensava que quan em va dir «Venen, venen de Vilafranca?», I dic «¿Qué?». <ríe> vaig començar a Castells, Vilafranca, aquí dalt? No, no. Mm. Eren 10 o 15 persones, som... Sí. sí 10 o 15 sí, persones sí doncs això ens vam establir allà i hi havia una sèrie d'activitats, però com que ja tot ho fan super d'hora, doncs quan vam arribar doncs hi havia un joc de cartes catalanes que començaven a les dues, clar, quan vam arribar això ja s'havia acabat. I un taller de capgrossos per la mainada, que li deien allà, doncs també quan vam arribar ja estàvem recollint. Després doncs, el que va fer la gent doncs, va ser anar a fer un volt pel poble. Turisme. sí. Un poble prou, prou maco. A comprar cervesa a la majoria. Directament sí, sí. sí, al supermercat. O sigui, el bòleg va ser directament al supermercat. Bé, bueno, uns quants hem compra la beguda i vam anar a una volta pel poble, sí. que tenia un parell de plassoletes i l'església molt xula. Mm. Però sí, sí, sí. No veig no no aquesta cara. Sí, també era per comprar cervesa. Sí. Sí. El temps d'anar al supermercat i anar al local. <laughs> I carregar les neveres que tenien allà. Això sí, tenien neveres i de van carregar. I el sopar, que tot, tot i ser a dalt, vaig, vaig veure que s'havia n'emboldat prou al nostre horari, i el sopar a les 8 del vespre. No, no, a les 8 del vespre nosaltres, si tinguessin que sopar a les 8 la vespre, aquí vam sopar a les 10 de la nit, que s'hi veien nosaltres. Ja ho sé. I va eh? No, però digui... Però que ells igual soparan no? no, no. a les 6 i mitja. Dir, sí, que encà... en, encara van fer l'esforç i van dir, bueno, sí, sí. a les 8, que no va ser les 8, al final va ser a les 8 i mitja sí, a la Gugils. Sí, sí. mm. Bueno. Sí, ho van, van, van dir que van modificar una horeta per fer-lo, igual que la, el dinar del migdia, a les dotze o així ja estan mm. pràcticament dinant, i els castells són molt d'hora, ja. Els castells són... Bueno, una hora més d'hora, els ah, onze. No, no, no. Sí, però normalment ells, la, la situació que tenen són... Ells és encara on, més d'hora. Sí, és un deu i mig, o així, deu i mig, o així. Sí, sí, perquè ja el, so, el sopar és a les dotze i mitja, una el, ja és... El dinar. Ja va estar, el dinar. Bé, bueno, si me'n recordo que quan vam... El superen només nosaltres i a Castellers del Riberal i, i a la colla de, de Vilafranca, però l'esmorzar que era popular, que representava que podien anar tot el poble, vam arribar a les 8, a les 8 i mitja, i hòstia, la gent ja havia esmorzat. Hi havia molta gent. Sí, tu digue-li a la colla nostra que el dia de diada, que el a les 8 al matí, no, no, no, matí, a fer la foto de família. Jo <laughs> ho amb la Vero, saps? Jo hi vaig dir... les 12 i vas tindre que venir corrent i van tindre que fer la ola i tots. saps? <laughs> Imagina't a les vuit del dematí, eh? Hi ha hagut un canvi d'hora que havia tingut una hora més, eh? Que era com si fossin les 9 del dia abans. O sigui, a les vuit del matí eh? Pot, potser per això havia anat tant d'hora la gent mm. de... I, I la gent del Ribera el va estallar, va estallar esmorzant. Sí, si va venir molta gent del mm. Ribera a l'esmorzant. Doncs això, vam veure el, una miqueta al poble i el vam sopar a les vuit i després... Eh... El següent acte era un corre que havia de començar a les 9, o sigui, va començar un quart de 10 aproximadament. No i mitja, em sembla que deia el cartell. Però sí, amb sopar pollastre. De... Sí, ja. Bé, bueno, l'audiència no ho sabia, és veritat. Sí, sí, allà... Tots els dinars... <coughs> els apes que van fer, hi havia un plat calent, formatge... I, des... postres. I després postres. Sí. És típic deia formatge al... al final, vull dir... Mm -hmm. sí, sí. Abans dels postres. I el... això... Semblava pel vent que feia, perquè és això que hem dit, una avantada des que van baixar de l'autocar fins que van tornar a pujar, o sigui, sense, sense parar. I eh, ja estàvem patint per si podrien treure el foc o no amb, amb aquella avantada. I la veritat és que bueno, es va poder fer. Vam, vam sortir en Encercavila. Ui, però és que estic mirant els rellotges, ens ha el temps de... Si, si en cas el tema... Després, de ho ho Després... Ara acabarem la primera part, posarem una miqueta de música i avui no ens ha donat temps de, de triar cançó. Dic, mira, una que tinc aquí d'aquestes que no m'agraden a mi. <ríe> Nina la bronça trencada dels mínim 21. <ríe> Hola, oh, ja.